У п'ятницю ввечері я поїхав зустрітися з Б'янкою, вампіресою. Я не просто зістрибнув з ліжка і поїхав до неї, звичайно. Ніхто легковажно не піде в ліг волева. Для початку треба хоча б добряче поснідати. А поснідати мені трапилось близько третьої години дня, коли я прокинувся від дзвінка телефону. Довелося встати з ліжка і зайти в головну кімнату, щоб відповісти. -хух -хух! Буркнув я. «Дрезден», — сказала Мерфі, — «ти щось можеш мені розказати?» Мерфі звучала напружено. Голос мав той виразний тон, який вона використовувала щоразу, коли нервувала. І він мучив мене так само, як скрип нігтів по кістках. Розслідування вбивства Томі Тома, мабуть, не дуже добре просувається. Ще нічого, сказав я, а потім трохи прибрехав. Більшу частину ночі я працював, але поки що нічого не добився. Вона відповіла лайливим словом. Цього недостатньо, Гаррі, мені потрібні відповіді, і потрібні вчора. Я працюю над цим якомога швидко. Тож попрацюй ще швидше, огризнулася вона. Розсердилась. Не те, щоб це було незвично для Мерфі, але це означає, що відбувається ще щось. Коли все йде ж кереберть, деякі люди панікують, а деякі прогинаються під обставини. Мерфіш лютує. Комісар знову по тобі проїхався. Комісар міської поліції Гобвард Фейрвезер" Використовував Мерфі та її команду як цапів від бувайлів за всілякі нерозв'язані злочини, які він кидав їм на стіл. Фейервезер завжди причаювався навколо, намагаючись отримати можливість показати Мерфі з гіршої сторони, щоб тим самим він міг сам уникнути розіп'яття. Як крилата мавпа з смарагдового міста. Що змушує задуматися, хто проїхався по ньому, щоб все влаштувати? Голос у неї був кислий, як стиглі лимони. Почулось у трубку, як вона вкинула Альказельцер в склянку з водою. «Я серйозно, Гаррі. Як отримаєш потрібні відповіді, мочи до мене. Мені вкрай потрібно знати, чи це чаклунство, і якщо так, то як воно зроблено, і хто міг таке втнути? Імена, місця, мені треба знати все». «Це не так просто, Мерв!» «Тоді зроби, щоб це було просто. Скільки мені треба почекати?» Я подаю кошторис для слідчого комітету комісара через 15 хвилин, інакше я можу сьогодні здати значок. Я скривився. Якщо я щось отримую від Б'янки, то, можливо, зможу допомогти Мерфі в розслідуванні. Але якщо це виявиться безрезультатним, то вийде абсолютно безкорисний вечір. А Мерфі відповіді потрібні. Можливо, мені слід було зробити зілля енергетик? А ваш комітет у вихідні працює? Мерфі пирхнула. «Ти на приколі? Тоді знайду щось до понеділка». «Справді зможеш до того часу розібратися?» запитала вона. «Не знаю, скільки добра я нарию, навіть якщо всі частинки пазлу співпадуть. Сподіваюсь, у вас там є зачепок більше». Я почув, як вона зітхнула в телефон і випила шипучий напій. «Не підведи мене, Гаррі». «Час змінити тему, перш ніж вона інтуїтивно відчула, що я валявся на ліжку». Я не мав наміру робити заборонене дослідження, якщо можна його не робити. Ну, як? Пощастило з б'янкою? Ще одне лайливе слово. Це стерво не хоче з нами розмовляти. Просто посміхається, киває, дме димом, заводить дрібні розмови і схрещує ноги. Ох, ти повинен був бачити, як кармайкла слинями топить. Ну що ж, важко його звинуватити. Я чув, що вона гарненька. А, слухай, Мерф, а раптом я просто... — Ні, Гаррі, абсолютно. Ти не поїдеш до Оксамитової кімнати і не будеш розмовляти з тією жінкою. І ти не вплутаєшся в це. — Лейтенант Мерфі! — звернувся я. — Ми що, трохи ревнуємо? — Не спокушайся. Ти цивільна особа, Дрезден, навіть якщо з ліцензією слідчого. Якщо твою порвану сраку помітять в лікарні чи в морзі, це буде моя головна біль. — Мерф, я зворушений. Я кілька разів жахну твоєю макітрою по цегляній стіні, якщо ти мене у цьому не дослухаєшся, Гаррі». Голос у неї був різкий, ярий. «Так, Мерв, охолонь! Не хочеш, щоб я йшов? Файно! Ой-ой-ой, брехня-брехня. Якщо дізнається, мені гайки». «Ти паршивий брехун, Гаррі. Боже правий, мені що, тебе під замок посадити, щоб уберегти від...» Що? Голосно сказав я в трубку. Мер, ти зникаєш, тебе не чутно! Знову проклятий телефон! Передзвони!» Потім я повісив трубку. Містер підійшов до мене, врізався в ногу і подивився на мене серйозними зеленими очима, коли я нахилився і відключив телефон, коли той знову почав дзвонити. «Що, містер, зголоднів?» Я зробив попоїсти. Залишки бутерброда зі стейком для нього і спагеті підігрів на дров'яній печі для себе. Випив останню банку кока-коли, якої містер жадав принаймні так само ревно, як і я, і до того часу, коли закінчив їсти, пити і гладити кота, прокинувся, розтрусив мозок та почав готуватися до заходу сонця. Літній час ще не скоротився, а темніло близько шести. У мене було близько двох годин, щоб зібратися. І ви можете подумати, що знаєте щось про вампірів. Можливо, деякі речі, які ви чули, є вірними. Але, швидше за все, це не так. У будь-якому випадку перспектива просто зайти в ліг воп'янки, витягти з неї інформацію і піти мені не світила. Я припускав, що все піде, шкереберть, ще до того, як все буде сказано і зроблено, просто, щоб переконатися, що мене із посохом не запхнуть до якоїсь комори. Чаклунство? Це все про те, щоб думати наперед, про те, щоб бути готовим. Чарівники насправді не надлюди. Ми просто маємо можливість бачити речі чіткіше, ніж інші. І маємо можливість використовувати додаткову інформацію, яку ми помічаємо в нашу користь. Чорт забирай, слово «відьмак» походить від того ж корення, що і «відати». Ми просто знаємо про всілякі штуки. «Ми не сильніші або швидші за будь-кого іншого. У нас навіть не так багато більше мозку в голові. Але ми до біса хитрі, і якщо у нас з'явиться шанс приготуватися до чогось, то ми справді тоді зможемо зробити деякі вражаючі речі. Як чаклун, якщо ви йдете кудись, де можуть трапитися проблеми, то швидше за все зможете придумати щось, що дозволить вам впоратися з ними». Тож я зібрав усі речі, які, на мою думку, можуть знадобитися. Переконався, що тростинка відполірована та готова, запхнув срібний ніж до піхов, що висіли під лівою рукою, і поклав зілля для втечі в кишеню куртки. Також одягнув свій улюблений талісман, срібну пентаграму на срібному ж ланцюжку, це спадок від мами. Батько передав його мені. І на останок я поклав у кишеню маленький складений шматок білої тканини. У мене було кілька зачарованих предметів, або, ну, хараз, напівзачарованих, тим не менш. Проведення повного зачарування коштує дорого і забирає багато часу, і я просто не міг дозволити собі наробити їх дуже багато. Ми, чарівники середнього статку, часто просто заговорюємо предмети, якщо це можливо, звісно, і сподіваємось, що чари невчасно не зникнуть. Мені було б набагато зручніше явитися до неї з вибуховою чарівною паличкою або посохом, але це було б схоже на те, ніби приїхати до дверей б'янки в танку, ходити з кулеметом і вогнеметом та одночасно кричати про свій намір всіх розірвати. Тож, доведеться підтримувати тонкий баланс між тим, щоб бути напоготові до неприємностей і можливістю їх отримати. Не те, щоб я боявся, зауважте. Не думаю, що Б'янка готова викликати проблеми у смертного чарівника. Їй не на руку розлютити Білу Раду, повозившись зі мною. З іншого боку, я не зовсім улюбленець Білої Ради, вони могли б навіть подивитися в інший бік, якби Б'янка вирішила тихенько вивести мене з гри. «Обережно, Гаррі», – попередив я себе. «Не будь вже зовсім параноїком. Якщо ти на такого обернешся, то невдовзі перебудуєш свою маленьку квартиру на підвал самотності». Примітка перекладача. В оригіналі ці слова написані з великої літери, тож я думаю, що це відсилка на суперменову фортецю в Антарктиді. Кінець примітки. «Що думаєш?» Я запитав у містера, як тільки задовольнився тим, як озброївся. Кіт підійшов до дверей і наполегливо побився об них. «Всі люблять критикувати». Ну, «Гаразд, гаразд». Я зітхнув і випустив його. Потім вийшов, сів у машину і поїхав до оксамитової кімнати в заможний район на березі озера. Б'янка веде свій бізнес у величезному старовинному маєтку з перших днів ревучих двадцятих. Подейкують, що сумнозвісний Аль Капоне побудував його для однієї зі своїх коханок. Там були ворота, залізною огорожею і охоронцем. Я заїхав на жуці вгору в маленьку смугу під'їзної колії, яка починалася на вулиці і закінчувалась біля паркану. Ззаду в двигуні пролунав хрипкий брязкіт, коли машина зупинилась. Я покосився у вікно і висунув голову, щоб подивитись. Щось зробило бум, а потім з дна машини здійнявся чорний дим і поплив по схилу проїзду і на вулицю. Я моргнув. Двигун видав щось типу жалібного брязкоту і помер в конвульсіях. «Чудово! Тепер мені не поїхати додому!» Я вибрався з жука, якусь мить стояв, жаліючи його. Охоронець по той бік воріт нагадував цегляний блок. Був не надто високим, але надмірно язисним, і, напевно, мав кубики пресу під дорогим костюмом. Він атакував мене вивчаючим поглядом, а потім сказав прямо через ворота. «Ви по запису?» «Ні», – сказав я. «Але думаю, що Б'янка захоче мене побачити». Ця фраза його не вразила. Вибачте, сказав він, б'янка на вечір від'їхала. Ну, ніхто не казав, що буде легко. Я знизав плечима, склав руки і сперся на капот жука. Гаразд, я просто почекаю, поки не приїде евакуатор, відтягти цю штуку подалі від ваших очей. Він подивився на мене, його очі звузилися до крихітних щілин через зусилля роздумів. Зрештою, думки потрапили до його мозку, обробились і відправились назад з наміром скинути з себе відповідальність. Гаразд, я назву ваше ім'я, сказав він. Хороший хлопчик, схвалив я, ти не пошкодуєш. Ім'я, прогарчав він. Гаррі Дрезден. Якщо він і впізнав моє ім'я, то це не відбилося на обличчі. Він глянув на мене, на жука, зробив кілька кроків, витягши стільниковий з кишені і приклавши до вуха. Я прислухався. Слухати неважко. Ніхто цього в наш час не практикує, але можна навчитись загострювати свої відчуття, якщо працювати з цим досить довго. «У мене тут мужик. Каже, що Б'янка захоче з ним поговорити», – сказав охоронець. «Каже, що його звуть Гаррі Дрезден». Він на мить замовк. Я не міг розчути дзищання іншого голосу, крім того, що він був жіночим. — Огу! — сказав він і озирнувся на мене. — Огу! Звичайно! Звичайно! Звісно, мадам! Я перехилився через вікно жука і дістав тростину, вперся нею в бетон біля чобіт і кілька разів постукав, наче нетерпляче. Охоронець повернувся до мене спиною, нахилився на бік і десь натиснув на кнопку. Ворота задзищали і відчинились. «Заходьте, містер Дрездене!» – сказав він. «Я можу попросити когось приїхати відбуксирувати вашу машину, якщо хочете». «Супер!» – сказав я йому. І назвав ім'я евакуатора, з яким Майк має угоду, і сказав йому переказати, що це знову машина Гаррі. Староживий пес покірно занотував це у маленькому зошиті, який витягнув з кишені. Поки це робилось, я пройшов повз нього до будинку, з кожним кроком клацаючи тростиною по бетону. "Стоп", сказав він спокійно і впевнено. "Люди не розмовляють з таким абсолютним авторитетом, якщо у них немає в руках пістолета". Я зупинився. "Покладіть тростину", сказав він. "І підніміть руки вгору. Я вас обшукаю, перш ніж пустити всередину". Я зітхнув, зробив те, що він сказав, і дозволив йому провести обшук. Я не обертався обличчям до нього, але й так відчував запах пістолетного металу. Він знайшов ніж і забрав його, а потім пальцями обмацав потилицю і знайшов ланцюжок. «Що це?» – спитав він. Пентаграма, відповів я. «Дозвольте мені подивитись. Діставайте однією рукою». Я лівою рукою витягнув ланцюжок з сорочки і показав срібну п'ятикутну зірку в колі. Прекрасна геометрія. Він хрюкнув і сказав. «Добре». Пошуки продовжились, і він знайшов пластикову пляшку. Він вийняв її з кишені, відкрив і понюхав. «Це що?» «Бальзам на основі коли», – сказав я. «Пахне, як лайно». Сказав він, закрив зілля і поклав назад. «А якщо до моєї тростини?» «Поверну, коли підете!» Сказав він. «Чорт! Ніж і тростина були моїми єдиними фізичними засобами захисту. Все, що залишалось робити тепер, це покластися на магію, а це і в найкращих обставинах так собі задум. Цього вже було достатньо, щоб мене спонтеличити. Звичайно, песик-охоронець не побачив пару речей. По-перше, не звернув уваги на чисту білу хустку в кишені. По-друге, він впустив мене з пентаграмою на шиї. Він, мабуть, подумав, що оскільки це не розіп'яття чи хрест, то я не зможу використати її, щоб відігнати б'янку подалі. Що було неправдою? Вампіри та інші подібні істоти не реагують на просто символи. Вони реагують на силу, яка супроводжує акт віри. Я не зміг би відігнати і комара вірою у всемогутнього. Ми з ним, здається, ніколи не ладнали. Але пентаграма є символом магії. А от у неї я вже точно вірю. І, звісно, охоронець не звернув уваги на зілля. Б'янці справді треба дати охоронцям більше інформації про надприродне і про те, на які речі звертати увагу. Сам будинок був елегантним, дуже просторим, з високими стелями та широкими підлогами, які просто більше не роблять. У величезному вхідному залі мене зустріла молода жінка з короткою прямою стрижкою. Я чемно поспілкувався з нею, і вона провела мене в бібліотеку з полицями, заставленими старими книгами в шкіряних обкладинках та схожими на шкіряні крісла навколо величезного старого чайного столика у центрі кімнати. Я зайняв місце і став чекати. І чекати, і чекати. Минуло більше півгодини, перш ніж нарешті з'явилась б'янка. Вона явилася в кімнату свічкою, що горіла холодним ясним полум'ям, її волосся обпалено темно рудого відтінку, який був занадто темним, щоб відкидати будь-які рум'яні відблиски, але все одно відкидав. Очі її темні, ясні. Колір обличчя бездоганно блідий і елегантно прикрашений косметикою. Невисока, струнка. Одягнена в чорну сукню з глибоким декольте і косим розрізом з одного боку, який відкривав гарний вид на білосніжне стегно. Чорні рукавички прикривали руки вищі ліктів, а триста доларові туфлі на шпильках здавались новим винаходом для найболючіших тортур. Вона виглядала занадто гарно, щоб це було правдою. — Пане Дрезден, — привіталася вона, — несподіване задоволення бачити вас. Я підвівся, коли вона увійшла в кімнату. «Мадам Б'янка?» – відповів я, киваючи їй. «Радий, що ми нарешті зустрілись. Чуткам не передати всієї вашої краси». Вона засміялася, губи сформували звуки, а голова опустилася назад настільки, щоб відкрити смужку блідого горла. Джентльмен, сказала вона, – «бачу, чутки про вас правильні». — Бути джентльменом у цій країні — це чарівно, пане. — Ну, ми з вами з іншого світу, — сказав я. Вона підійшла до мене і простягла руку рухом, що сочився жіночою грацією. Я ненадовго схилився над її рукою, торкнувшись губами тильної частини долоні. — Невже ви думаєте, що я красива, пане Дрезден? — запитала вона. — Така ж прекрасна, як зірки, мадам. «Вічливий і доволі гарненький», – прошепотіла вона. Її очі мерехтіли наді мною, вивчаючи з голови до ніг. Але навіть вона уникала зустрічі поглядів, чи то від бажання уникнути ненавмисного спрямування своєї сили на мене, чи то від того, що моя сила вплине на неї. Цього я не міг сказати. Вона пройшлась по кімнаті і зупинилась біля одного із зручних крісел. Звичайно, я став біля столу і витягнув для неї стілець, щоб вона присіла. Б'янка закинула ногу на ногу, і в тій сукні, і в тих туфлях це виглядало привабливо. Я буквально на мить моргнув, потім повернувся на власне місце. Отже, пане Дрезден, що привело вас до мого скромного дому? Бажаєте вечір розваг? Я цілком запевняю, що у вас ніколи не буде іншого подібного досвіду. Вона поклала руки на коліна, посміхаючись мені. Я посміхнувся у відповідь і поклав одну руку в кишеню, на білу хустку. «Ні, дякую. Я прийшов поговорити». Губи її розійшлися в мовчазному «Ах!». «Зрозуміло. Е, можу спитати про тему розмови?» «Про Дженніфер Стентон і її вбивство». «Секунду я мав на реагування». Очі б'янки звузились, потім розширились, як у кішки щось ось кинеться. Вона стрибнула на мене через стіл швидше, ніж я вдихаю повітря. Її руки простяглися до мого горла. Я перекинувся разом із кріслом назад. Незважаючи на те, що я почав рухатися першим, цього не вистачило, щоб вчасно уникнути її нігтів. Один нігодь опік горло гарячим відчуттям болю, а вона продовжила налягати, кинувшись за мною на підлогу, а дивовижні губи розкрились, щоб показати гострі ікла. Я висмикнув руку з кишені і махнув на неї білою хусткою, випустивши зображення сонячного світла, яке я зберігав для використання в зіллях. Це, на мить, осяяло кімнату. Світло розбилося об б'янку, Кинуло її назад через старий стіл на одну з полиць і відірвало від неї шматки плоті, ніби гниле м'ясо, що здерлося з туші піскоструменним апаратом. Вона закричала, плоть навколо її рота здригнулася і відчарувалася, як зміїна луска. Я ніколи раніше не бачив справжнього вампіра, та й встиг би потім жахнутися. Головне, що я розгледів деталі, коли витягнув талісман на шиї. Кажано подібне обличчя, жахливе і потворне, голова занадто велика для тіла, зяючі голодні щелепи, плечі були згорблені і могутні, перетинчасті крила розтягнуті між суглобами майже скелетних рук, в'ялі, чорні груди висіли, висипаючись з чорної сукні, яка вже не виглядала жіночно, очі широкі, чорні й витріщені, а якась шкір'яста слизька шкура покривала плоть, яку вкривали крихітні рани від сонячного світла, яке я приніс із собою. Вона швидко оговталась, присіла і розкинула довгі руки, які закінчувались пазуристими пальцями в обидві боки з шипінням люті. Я взяв пентаграму у кулак, підняв її, як і кожен вбивця вампірів, якого ви коли-небудь бачили, і сказав «Ісусе, пані!» «Я просто прийшов поговорити!» Вампір зашипів і почав йти до мене чудернацьким дивно-граціозним кроком. Його пазуристі ноги все ще були одягнені в 300-доларові чорні шпильки. «Назад!» – сказав я, роблячи крок назустріч цій штуці. Пентаграма почала горіти холодним ясним світлом прикладеної волі і віри. Моя віра, якщо хочете знати, це те, що вона може відвернути таке чудовисько в сторону. Воно зашипіло і відвернуло обличчя в бік, піднявши плівчасті руки, щоб захистити очі від світла. Чудовисько зробило крок назад, а потім ще один, аж поки згорбленою спиною не притиснулось до полиці з книгами. Добре. А тепер що робити? Я не збирався нападати, намагаючись встромити кілок їй в серце. Але якби я ослабив волю, вона могла б знову кинутись. І у мене не було нічого, навіть найшвидшого закляття, що можна промовити, перш ніж вона відірве його з моєю головою. І навіть якби я вирішив просто піти, у неї, напевно, були смертні служки типу охоронця біля воріт, які були б раді мене вбити, якщо побачили б, як я веду себе з їх господинею. «Ти вбив їх!» Огризнулася вампіреса голосом точно таким самим спекотним і жіночним, хоч і закрученим люттю і лунаючим з того жахливого рота. Ось це вже погано. «Ти вбив Дженніфер, Вона була моя, чародічику!» «Почекайте!» — сказав я. «Я не приїхав би сюди, якщо це правда. І поліція знає, що я тут. Позбавте себе здоровенного клопоту!» Сядьте, поговоріть зі мною, і тоді ми обидва підемо щасливі. Господи, Б'янка, ви думаєте, що якби я вбив Дженніфер і Томмі Тома, то я б просто так тут витанцьовував? Очікуєш, що я повірю, будь-цям-то ти цього не робив? Ти ніколи не залишиш цей будинок живим. І ось тут я розлютився і перелякався. Боже, навіть вампір думав, що я гівнюк. «Що потрібно, щоб переконати вас, що я цього не робив?» Чорні бездонні очі дивилися на мене крізь палаючий вогонь моєї віри. Я міг відчувати там якусь силу, що намагалась на мене вплинути і стримувалась силою моєї волі так само, як і істота. Вампір гиркнув. «Опусти амулет, чародій!» «Якщо я це зроблю, ви знову замахнетесь мені в горло!» «Якщо ти цього не зробиш...» Я безумовно замахнусь. А що, логічно? Я спробував обдумати ситуацію з її точки зору. Вона злякалась, коли я з'явився, і попросила мене обшукати і обезброїти. Якщо вона подумала, що я вбив Дженніфер, то напала б на мене, лише почувши це ім'я. У мене з'явилось те потопаюче відчуття, ніби все не так, як здається. Я приберу її. Сказав я. «Але після вашої обіцянки сісти і поговорити зі мною. Клянуся вам вогнем і вітром, що я не маю нічого спільного з її смертю». Вампіреса зашипіла на мене, захищаючи очі від світла пазуристою рукою. «Чому я повинна тобі вірити?» «Це я чому повинен тобі вірити?» Перепитав я і мимоволі перейшов на «ти». Пожовклі ікла показалися у роті. Якщо ти не довіряєш моєму слову, чародій, то як можна довіряти твоєму? Тож, може, ти його для початку даси? Вампіреса застигла, і хоча її голос все звучав суворо від люті й болю, але все ще сексуально, як шовкова сорочка без гудзиків, чулися навіть нотки правди в її словах. Даю тобі обіцянку. Опусти талісман, і ми поговоримо. Настав час для чергового прорахованого ризику. Я кинув пентаграму на стіл. Холодне світло зникло, залишивши кімнату освітлюватися простою електрикою. Вампіреса повільно опустила руки, моргнувши занадто великими очима, і подивилась на пентакль на столі. Довгий рожевий язик нервово замерхтів над челепами і нижньою частиною обличчя. Потім прослизнув назад до рота. Я зрозумів, що вона здивувалась. Здивувалась, що я це реально зробив. Серце калатало. Але я змусив свій страх відступити на задній план. Вампіри схожі на демонів, на вовків, акул. Не вийде дозволяти їм думати, що ви потенційна їжа, і одночасно розраховувати на їхню повагу. Справжня зовнішність вампіра гротескна. Але не настільки жахлива, як деякі речі, які я бачив у свій час. Деякі демони набагато гірші. Деякі древні артефакти могли розірвати тобі розум просто при погляді на них. Я ж розглядав істоту рівним поглядом. «Ну, так що?» – сказав я. «Давай поговоримо. Чим довше ми сидимо, дивлячись один на одного, тим довше вбивця Дженіфер залишається на волі». Вампіреса ще якусь мить дивилась на мене, потім здригнулась, огорнувши себе мембранами крила. Чорна слиз перетворилася в ділянки блідої ідеальної шкіри, які поширювались по темній плоті вампіра, як наріст грибка. В'ялі чорні груди ще раз роздулися в м'яку, округлу, рум'яну досконалість. Б'янка через мить стояла переді мною, вирівнявши сукню, щоб та сиділа ідеально. Її руки схрестилися, наче їй холодно, спина рівна, а очі сердиті. Вона була не менш красивою, ніж була кілька миттєвостей до цього. Але для мене весь гламур був зруйнований. У неї все ті ж очі, темні, безтілесні і чужі. Я завжди пам'ятатиму, як вона виглядає насправді під цією тілесною маскою. Я не хилився, підняв крісло та вирівняв його. Потім обійшов стіл, повернувся до неї спиною і теж зробив з її кріслом. Потім я відтягнув його і запросив вампіресу сісти, як і тоді, коли вона увійшла до кімнати. Вона довго дивилась на мене, і обличчя її змінювало вираз за виразом. Вона була збентежена очевидною відсутністю мого занепокоєння щодо свого вампірського вигляду, і це багато про що говорило. Потім вона підняла підборіддя і знову граціозно і гордо вмостилася в кріслі, царственно, як королева. Кожна лінія її обличчя застигла від гніву. Правила вічливості та гостинності старого світу працювали. Але чи надовго? Я повернувся на своє місце і нахилився, щоб забрати білу хустку. Сердиті очі б'янки замерехтіли, і вона знову повторила нервовий жест облизування зубів і губ. Хоча цього разу її язик виглядав людським. «Отже, розкажи мені про і Томі Тома», – сказав я. Вона похитала головою, мало не посміхнувшись. «Я можу повторити те, що сказала поліції. Я не знаю, хто міг їх убити». «Оближ, Б'янка, нам не потрібно приховувати речі один від одного». «Ми не є частиною смертного світу». Її брови розкосо опустилися вниз, виявляючи більше гніву. «Ти єдиний у місті, хто має майстерність, необхідну для того, щоб накласти таке закляття. Якщо ти цього не робив, то я і гадки не маю, хто ще міг би». «У тебе немає ворогів? Або прихильників? Хтось, можливо, просто хотів справити на тебе враження?» У куточку її губ з'явилась маленька лінія, щось типу посмішки. Звичайно є, але ніхто з них не міг зробити те, що сталося з Томмі і Дженні. Вона забарабанила нігтями по стільниці, залишаючи в дереві маленькі сліди. Я не дозволяю жодним небезпечним ворогам бігати живцем, принаймні довго. Я знову засовувався в кріслі насупившись, і зробив все можливе, щоб не дати їй побачити, що вже готовий до зміни підгузка. «Звідки ти знала Томі Тома?» Вона знизала плечима, а вони блищали, як порцеляна, і виглядали так само крихко. «Можливо, ти думав, що він просто щістка для Джонні Марконе, містер Дрезден, але Томі був дуже ніжним і уважним чоловіком в глибині душі. Він завжди добре ставився до своїх жінок». Він ставився до них, як до справжніх людей. Її погляд перемістився з боку в бік, не підіймаючись. У яких є людяність. Я б не запрошувала клієнта, якщо думала б, що він не буде джентльменом, Але Томі був кращим за багатьох. Я познайомилась з ним багато років тому, в іншому місці. І завжди переконувалась, що у нього є хтось, хто попіклується про нього, коли він хоче компанію. «Ти відправила Дженіфер до нього тієї ночі?» Вона похмуро кивнула. Нігті цвяхи знову барабанили стільницю, вибиваючи більше деревини. «Чи був ще хтось, з ким він регулярно бачився? Може, хтось, хто з ним проводив час, знав, що відбувається в його житті?» Б'янка похитала головою. «Ні», – сказала вона, і потім насупилась. Я спостерігав за нею і кидав оком на хустинку. Очі вампіреси спокійно перейшли від хустки до мене. Я не здригнувся і зустрів її бездонний погляд маленькою усмішкою краєчком рота, наче в мене було щось більше і гірше, що можна витягнути з капелюха, якщо вона захоче знову прийти і накинутись. Я побачив її гнів, її лють, і буквально на мить зазирнув всередину, побачив джерело всього цього, вона була розлючена тим, що я побачив її справжню форму. Жахнулася і збентежилася, що я розгадав її маскування і побачив істоту під ним. Вона боялася, що я зможу зруйнувати цю маску назавжди своєю силою. Більше за все, Б'янка хотіла бути красивою. І сьогодні ввечері я зруйнував цю ілюзію. Я похитнув її маленький, ідеальний світ, і вона вже точно не дозволить мені забути про це. Вона, розлючена і перелякана, здригнулась і відвела очі, перш ніж я побачив щось глибше в ній, або вона в мені. — Якби я не дала свого слова, Дрездене, — прошепотіла вона, — то вбила б цієї ж миті. — І це було б прикро, — сказав я твердим голосом. Тобі повинно вже знати про ризик передсмертного прокляття Чародія. Тобі є що втрачати, Б'янка? І навіть якщо ти зможеш вивести бій зі мною, то запевняють тебе і твою гарненьку дубцю, що в пекло ти потрапиш слідом за мною. Вона застигла, повернула голову на бік і дозволила пальцям розслабитись. Це була мовчазна гірка капітуляція. Вона відвернулася... Але я все ж встиг помітити слід від сльози на щоці. Я змусив вампіра плакати. Чудово! Я відчував себе справжнім супергероєм. Гаррі Дрезден, розбивач сердець монстрів. Є людина, яка може щось знати, сказала вона. Її прекрасний голос став глухим, пласким, млявим. На мене працювала одна дівчина, Лінда Рендалл. Вони з Дженніфер разом виїздили на виклики, коли клієнти хотіли таких речей, і доволі зблизились. — Де вона зараз? — запитав я. — Працює водієм на когось. Якась багата пара, яка хотіла слугу, здатного на більше, ніж миття вікон. В будь-якому випадку, вона не з таких дівчат, що я тримала б біля себе. Я думаю, що у Дженніфер був її номер телефону. Я дізнаюсь його для тебе, пан Дрезден». Вона сказала моє ім'я так, ніби це було щось гірке і отруйне, що треба виплюнути. «Дякую, було б дуже добре». Я тримав тон ретельно формальним, нейтральним. Формальність і хороший блеф – це все, що утримувало її від мого горла. Вона мовчала, контролюючи емоції, перш ніж знову почала дивитися вгору. Її очі завмерли. Потім розширилися, коли погляд досяг мого горла. Вираз її обличчя не змінився нелюдяний і нерухомий. Я напружився і не просто напружився, а перетворився на сталеву пружину. Я залишився без трюків і зброї. Якщо вона нападе зараз, не буде і шансу захиститись, і не вийде випити зілля, перш ніж вона розірве мене на частини. Я міцно схопився за ручки свого крісла, щоб тим самим взяти себе в руки. Не проявляти страху, не тікати. Це лише змусило б її переслідувати мене через інстинкти полювання на їжу. «Ти стікаєш кров'ю, Дрездене», – прошепотіла вона. Я підняв руку повільно до горла, де мене дістали нігті. Кінчики пальців доторкнулись до крові. Б'янка продовжувала дивитися. Її язик знову мерехтів навколо рота. «Прикрий!» – прошепотіла вона. З її вуст долинув дивний, нявкаючий звук. «Прикрий, Дрездене!» Я взяв хустинку і притиснув її до горла. Б'янка заплющила очі повільно, а потім, відвернувшись, напівзгорбилася. Вона не встала. «Іди!» Сказала вона. «Іди зараз. Почекаєш Паулу. Через деякий час я відправлю її до воріт з номером телефону». Я підійшов до дверей, але потім зупинився, озирнувшись Було якесь жахливе захоплення нею, навіть знаючи, що знаходиться під вабливим зовнішнім виглядом, маскою плоті. Але бачачи, як вона крутиться і корчиться від спраги. «Іди!» – скрикнула Б'янка. Людь, голод і якісь емоції, які я навіть не міг розгадати, зробили її голос розтягнутим, тоншим. «Іди!» «І не думай, що я не згадаю цієї ночі!» «Не думай, що я не змушу тебе про це пошкодувати!» Двері до бібліотеки відчинились, і в кімнату увійшла молода жінка, яка віталася зі мною раніше. Вона попутно глянула на мене, Потім пройшла попс і стала на коліна біля б'янки. «Паула!» – здогадався я. Вона щось ніжно промовила, ніжно змахуючи однією рукою волосся б'янки з обличчя. Потім розтібнула рука в блузки, закотила його до ліхтя і притиснула зап'ястя до рота б'янки. «Я добре бачив те, що сталося». Язик б'янки спалахнув, довгий, рожевий і липкий, змастивши сяючою слиною зап'ястя Паули. Та здригнулася від дотику, її дихання прискорилось, а соски затверділи під тонкою тканиною блузки. Вона дозволила голові повільно впасти назад. Її очі засклились наркотичною знемогою, як у наркомана, який щойно прийняв дозу. І клаб'янки простяглися і розрізали бліду, симпатичну шкіру Паули. Кров потекла. Язик почав танець всередину і назовні, швидше, ніж можна було побачити, плескаючи кров так швидко, як вона з'являлась. Її темні очі звузились. Паула задихалася і стогнала від задоволення. Все її тіло тремтіло. Мені стало погано і я крок за кроком повільно відходив, не повертаючись спиною до сцени. Паула повільно впала на підлогу, з явною радістю перебуваючи у несвідомому стані. Б'янка стала над нею, будучи наладною тепер рабою звіриного голоду. Вона присіла над лежачою жінкою, і в горбі її блідих плечей я побачив під маскою плоті кажаноподібну штуку, що пила кров Паули. Я вийшов звідти швидко, зачинивши за собою двері. Серце забилося надто швидко. Сцена з Паулою могла б навіть збуджувати, якби я не побачив того, що було під маскою б'янки. Натомість мене тільки нудило, і я боявся. Жінка віддала себе цій справі так само швидко і так само просто, як своєму коханому. «Слина!» Якась частина мене раціоналізувалася і відчайдушно намагалась зачепитися за щось холодне, логічне і відсторонене. Слина, ймовірно, була наркотиком. Можливо, навіть викликала звикання. Це пояснило б поведінку Паули, необхідність отримувати нову дозу. Але подумалось, чи Паула йшла б на це так охоче, якби знала справжнє обличчя б'янки. Тепер я зрозумів, Чому Біла Рада так жорстко загрузла з вампірами? Якщо вони можуть отримати такий контроль над смертним, що сталося б, якби вони могли підчепити на гачок чарівника? Що, якщо вони можуть підсадити на наркотик чародія так само сильно, як б'янка дівчину, яку я щойно побачив? Ні, це здається неможливим. Але якщо цього не може трапитись, то чому Рада так нервує через них. «Не думай, що я не змушу тебе про це пошкодувати», сказала вона тоді. Мені стало холодно, коли я пройшов темною під'їзною дорогою до воріт. Охоронець вже чекав мене і без жодного слова передав назад ніж і тростину. Попереду стояв евакуатор, який зачепився за жука. Я поклав одну руку на холодний метал воріт, а другу з хусткою притиснув до горла і спостерігав, як працює Джордж-евакуаторник. Він упізнав мене і махнув рукою, блиснувши посмішкою, яка показала білі зуби на темному обличчі. Я кивнув у відповідь. Мені було не до того, щоб відповідати на посмішку. Через кілька хвилин стільниковий охоронця запищав. Він зробив кілька кроків, Повторив кілька стверджень, потім дістав з кишені зошит і щось записав. Потім відклав телефон і повернувся до мене, протягуючи папірець. «Що це?» – спитав я. «Номер телефону, який ви шукали. І повідомлення». Я глянув на записку, але не прочитав нічого. Я гадав, що Б'янка збиралась відправити з цим до мене Паулу, він нічого не сказав, але щелепа його клацнула, і я побачив, як його очі подивились в бік будинку до господині. Він ковтнув. Паула не виходила з дому, а охоронець боявся. Я взяв папір і силою волі утримував руку від тремтіння, читаючи. На ньому був номер телефону і одне слово. Пожалкуєш. Я склав аркуш паперу навпіл і поклав в кишеню куртки. Ще один ворог. Супер! Принаймні охоронець не міг бачити, як трясуться мої руки, бо я їх запхнув у кишені. Здається, мені варто було б послухати Мерфі. Здається... Мені варто було б залишитися вдома і замість поїздки пограти з якоюсь приємною, безпечною, забороненою чорною магією.